שלום לכם, אנחנו מעדן ויניל, ומי ששמעתם עכשיו היא שיר יפרח, ומי שכתב את השיר הזה הוא יורם אוחיון, שנמצא כאן איתנו. שלום יורם. שלום וברכה. וזה מתוך פרויקט. ספר על הפרויקט. זה פרויקט בשם מנגינות חיים, שנוצר בעקבות בעיקר, הטריגר העיקרי, מה שחוויתי בשדרות ב... בשביעי באוקטובר. שם חולצתי תחת אש, וראיתי דברים אה, מסוימים, שלא המקום ולא הזמן. עברנו חוויה לא פשוטה, ובמהלך ההימלטות, כשהשמים היו שחורים, ויריות, וצעקות, אז אה, בסוף בסוף כאילו אמרתי לעצמי, מי צריך את הדבר הזה? כאילו, מי באמת, מי בין כולנו בחר היה להגיע לעולם? מי צריך את המתיחות, את הלחץ, כל הדרך? הכל התערבב לי, ראיתי מסרט של כל החיים, מה עשיתי, מה... כמו שמתארים הרבה אנשים שחווים דברים כאלה ו... ויחד עם זאת, כל השירים שכתבתי מהלך, השירים שיהיו במגירה, אז הצ... הצטלב הטריגר יחד עם כל המחברים שהיו ממילא, והרבה שנות מוזיקה, שכמו שדיברנו פה באולפן לפני כן, הייתי שדות רדיו באשקלון ושמעתי כל חיי המוזיקה מאוד מגוונת, שנות שמונים, רוק, אלטרנטיבי, קלאסי, עברי, הכל מהכל. שנים של מאה שנים, צברתי המון דיסקים, המון... ואז הגיעה העת. את... ו... אל תגיד דיסקים פה במאדן ויניל, זה אסור. כן, אני מתנצל, <laughs> תקליטים. <laughs> תקליטים לשעבר, כן. למה ו... לשעבר עדיין קיימים? קיימים פה, כן, זו חוויה מדהימה פה, אגב. טוב, אנחנו צריכים להוסיף שיורם גם uh, הביא תקליטים לפה. בדיוק, הוא כן? ש... תקליטים גם. התקליטייה. כן. אז uh, uh, ספר לנו על שיר יפרח. שיר יפרח היא uh, בראש ובראשונה פייטנית מגיל והיא עושה שנים שהמסע כבר, היא מופיעה בנדלוסית, היא מלמדת פייטניות ופייטנים. זה נשמע לי די, די מעניין, הפייטנית. זאת אומרת, פייטן אנחנו יודעים, זה, זה תמיד נתפס בעיניי כמשהו שהוא אך ורק שמור לקולות גבריים, ופתאום אתה אומר לי פייטנית, ואתה אומר שהיא עושה... היא גם מלמדת אה, פייטניות אה, לעתיד? היא, איך זה? היא אכן חריגה מאוד בנוף הזה, היא עשתה מסע לא פשוט, כמו שאת תיארת, התנגדויות והפתעות והרמות גבה וכאלה. והיא רק לנשים? היא לא. היא שרה במדלוסית, הופיעה המון בחו"ל, הופיעה בפרס ישראל, לומד באקדמיה למוזיקה, שנה שלישית או חביעית, כולל ניצוח. הקימה מקהלה בירושלים לאחרונה. ההיכרות למעשה הייתה דרך אביה, אני חברים מאוד טובים. ואז כשהתחלתי להוציא את החומרים, התקשרתי, אמרתי לה, בא לך קצת לצאת מעולם הפיוט, שאני לא בקי בו, אני מודה. שמעתי פה ושם, ואז uh, let's give it a try. באמת, התחלנו שיר ראשון, זה השיר, לא בחרתי לבוא לעולם. ואז הקלטנו לדעתי כבר תשעה שירים, יש לה יכולות מדהימות, מגוונות מאוד, נהנים מכל רגע. ופרויקט אנחנו לשלב, uh, עוד זמרים. אני תמיד בעד לשתף שיתופי פעולה. אבל בעיקר כל השירים כרגע איתה. אז השירים, השירים כרגע הם, הם, הם, הם כולם נמצאים euh, ברשת, או אתה מתכוון להוציא את כולם ביחד, בבת אחת? כי שלושה ראיתי שיש. יש למעשה בישוב ביותר. יש יותר בעצם, כן. כן. קרוב השירים, פשוט גם להוציא טיפין טיפין. כן. אה, אני עובד עם יחצן שככה מדייק אותי. אנחנו לא אנשי מקצוע בתחום, אז הוא אומר לי מה לעשות ו... אז, אז הם הם נמצא... השירים נמצאים, נמצאים ביוטיוב. ביוטיוב, אם אתם מחפשים אותם, מה לכתוב. כן, פרויקט מנגנות חיים, משה ריפח ויורם אוחיון, והרשימה שם. שם גם השירים שאני מבצע, בלי שום קשר לפרויקט, בתקופות קודמות, לפני 7 באוקטובר, וזה נותן יותר טריגי ואתה יותר... כתבת את כל השירים? כל השירים, כתיבה והלחנה, אני כותב שנים, גם מאמרים, פוסטים, סיפורים. עבריתי סתדרות כתיבה, יש לי גם תואר בתקשורת, אני אוהב להכיר גם הרבה תרבויות, אנשים, כל העדות, דתות. אוהב, זה נותן הרבה חומר, נותן לה מה לכתוב גם. חיי אותי. עכשיו ניגש לתקליטים ש... שהבאת לפה, ואנחנו נתחיל אגב, עם... אגב, את הפרויקט הזה הוא רק ברשתות, הוא כרגע לא על איזושהי מדיה? עשינו שתי הופעות, אבל לא יצאנו ממש החוצה לארצי, כי אני רוצה לבוא בצורה תבונית, אני רוצה... כרגע בחיפוש אחר על גנים, לבנות להקה מאפס, עם אנשים שהם רצון, מוטיבציה, צעירים. מי בהקלטות האלה? היו כל מיני חולפים, לא, שמות לא אקראיים שהבאתי, כמו סכרתי אותם. זאת אומרת, זה לא להקה קבועה. לא להקה קבועה. כרגע אני רוצה לבנות, יש ממש כמות למופע שלהם, שאיתו אנחנו רוצים, מקווים בעזרת השם, בעזרת היכולות של שיר, הכתיבה והשירים הנפלאים, לרוץ, cost to cost. אתם מתכננים להוציא את זה גם על... על מדיה עצמה? על מדיה פיזית? תקווה בהמשך, אני חושב שהופעות, לכתת רגליים, לתת אנשים לשמוע דרך הרשתות, בעיקר בהופעות. שירים מאוד מדברים לחיים, הם מאוד גלובליים גם. גיל, דת, לא משנה מה. שירים עמוקים. טוב, עכשיו לתקליטים, ואנחנו מתחילים, מתחילים עם אהוד מולי, עגל הזהב. אחריהו עוד יהיה לנו עוד אחד מהמשפחה, אבא נתחיל איתו. אבן שמואל, זה יישוב סמוך קהילתי דתי, קהילתי, דתי, גם מעורב של להגיד כבר, סמוך לקריית גת, סמוך לקריית גת, פסטורלי, נעים, האקו הגיע לפה מקריית גת? יש אקו, היה אקו באוזניות, יש אקו, יש אקו, טוב בוא לא נעשה דאב, אקו אקו אקו אקו אבן שמואל, אבן שמואל, תכף רובי יטפל בעניין של האקו כשמורידים את האוזניות, אין, אני מקווה גם שזה יוצא החוצה בלי... עכשיו ירד האקו. ירד האקו, אוקיי. אבן שמואל, זה מושב, נכון? יישוב קהילתי, כן. כן, אוקיי. אני ביקשתי אפקטים? אל תיתן לי מה שאני לא מבקש. טוב, ושלחת את הרזומה שלך, הוא... מרשים. מה זה שיטת... NLP שאתה מטפל בה. אה, זו שיטה שמתמקדת בטיפול באנשים דרך התת מודע שלהם. למעשה, ככה למדנו וככה רואים, הרבה מחקרים הוכיחו שמה שמנהל את האדם למעשה תת המודע שלו. <אז> והאם יכול לסחוב איתו דברים מגיל מאוד מאוד קטן. ואם הוא מטופל יכול ללוות אותו גם בחיובי וגם בשלילי, לתקופות מאוד מארוכות. והוא מציע למעשה טיפול, בשונה מהפסיכולוגיה, שטיפולים מאוד מרוק, ארוכים והרבה שיחות והרבה עלויות. הטיפול הרבה יותר מהיר, יותר ממוקד, עם הרבה יותר כלים, ומוכיח את עצמו נהדר. והוא עוזר לאנשים. אני בא ממשפחה כזו, אשתי המדהימה, היא מטפלת בצירודרמה. עובדת סוציאלית, מטפלת בהתמכרויות, במקרים מאוד קשים, עבדה בכלא, כשאני רואה אותה קצינה, ראתה וחוותה הרבה מקרים, ומטפלת מדהימה, אז ככה קצת ניסיתי לחקות אותה, מ-NLP. <laughs> וזה עובד נהדר, עליי בעצמי זה עבד גם. הייתה לי דחיפה לעשות הרבה דברים. זה... למעשה אתה מנהל מול התת מודע משיחה כזו, מדבר חיובי וזה מקרין החוצה. בדרך כלל מגיעים לנקודות בעבר שקרו לאנשים, כל מיני היבטים, כל מיני מקרים, קשים, פחות קשים, ומטפלים בהם, ואדם יכול פשוט להשתנות בצורה מדהימה, בזמן מאוד קצר. הייתי בקורס דברים מדהימים, ממליץ לכולם, גם לא כמטפלים, כמשתתפים. ויש היום פריסה עצומה בארץ וכל פינה. זה חובה לגוף ולנשמה, ממליץ מאוד. אוקיי, שמעתם NLP, תבדקו, תנסו, ואנחנו חוזרים למוזיקה. חוזרים תמיד למוזיקה. אז תכף אנחנו נשמע את הבנאי השני, לצערנו כבר היינו איתנו. אז אתה אוסף תקליטים? אספת תקליטים? גם, אוסף, אספתי, אם נקרא בדרכי אז כן, וטעם של פעם. קשה להתנתק. כן, אני ראיתי את אנחנו ה... אנחנו לא ילדים, אתה ראיתי יודע. ראיתי מה, ש... <laughs> מה <laughs> שהבאת לנו. מגוון גם, כמו שאתה רואה, אני מתפרס, אני לא, לא אוהב להתנתק על איזשהו ז'אנר מסוים. מוזיקה זו... נפלאה. אתה היא... זוכר את התקליט הראשון שקנית? אני חושב האוסף של דפש מוד, אני שומע איזה חמישה. אה, זה מידע לגיל שלך, לא? Okay. 55, כן. חמישים <laughs> כן. צוציק, כן. <Okay. laughs> אני <laughs> יודע, <laughs> אצל כולם של אנחנו רוצים עכשיו לשמוע את המאיר, רבי מאיר, כבר לא איתנו כאמור. ננה, אתה רואה? ננה ננה. ננה ננה שער הרחמים מיד יגיע. ו... רק לומר לכם שכדאי להישאר כי יש לו הרבה דברים טובים. בפשמוד לא, אבל יש דברים טובים. אפשר גם לארגן את דפשמוד אם צריך. רוץ הביתה, תביא ויניל, אם תספיק עד שהתוכנית נגמרת. אנחנו אחרי שני בנאים כבר, ואנחנו עוברים עכשיו לצד הלועבי, כן? טוב, קצת לא מסתדר לי. אתה מתחיל עם דפש מוד בתור התקליט הראשון שאתה קונה, ואתה מביא לנו את הדבר המשוקץ הזה, כן? טוב, לא, אני סתם, אני מגזים, אני מגזים, כן. סאטרדי נייט לייב, המוזיקה. אז גם דיסקו בראש שלך. גם דיסקו, כן, גם קצבי, גם פופי, הכל, תלוי במצבי הרוח אגב, אתה יודע. ממצא הלילה זה לירדן עם נעימות, ותוך כדי ניקיון, זה קצבי. מוזיקה היא נפלאה, היא מגוונת, היא אינסופית. מתאימה לכל מצב רוח. אז מה, מה גורם לך להחליט שאתה רוצה לקנות אה, תקליט מסוים, או דיסק מסוים, או לשמוע משהו בספוטיפיי, או וואטאבר? <whatever> אהבה למוזיקה. ההבנה שיש מגוון עצום, ו... ואתה תמיד נסה להגיע עוד יותר, עוד יותר, ללמוד עוד ולשמוע עוד ו... ולהכיר עוד, זה עולם אינסופי. הייתי פוקד חנות התקליטים בתקופה מסוימת, ב... ב... עם כל ענווה אפשר לומר את זה, הייתי סוג של גורו שכונתי, כשיוצא תקליט חדש, בהם התייעצתי לכל מיני אנשים וחברים, לקנות, לא לקנות, הייתי פשוט כמות אדירה. כנראה שדיסקים... בעיקר דיסקים, שאתה לא אוהב לשמוע את זה, אבל... לא, לא, אין לי בעיה עם זה. אז הייתי קונה משקרויות. רק שפה כשאומרים דיסקים... זה כיף. איזה חנות, אגב, איזה חנויות סתם. או, זה באשקלון. נוטלגיה. קודם כל, אתה רוצה לשמוע איפה היה מגוון מדהים? בתוך חנות המשביר לצרכן, הייתה שם מוכרת, שהיה מגוון עצוב, כמה שמים בחנות בגדים וקוסמטיקה, הייתה שם פינה של זה, מתעדכנת, עוקבת. גם אני הייתי בא כאילו די מוכן. הגיע זה, הייתי מזמין את זה ו... יפה. נהנה מכל... אגב, אני לא מתפלא, ואני מזדהה, כי כשהייתי נער, כן? פתחו אה, סניף גדול של שופרסל ברחובות עיר הולדתי, ובקומה השנייה הם מכרו תקליטים ותקליטונים במחירים מוזלים. עכשיו, התקליטים... אני לא יודע אם אתה מכיר את זה, אם אתם מכירים את זה, ילדים כמוכם, כן? אה, הייתה סדרה שנקראה Top of the Pops, שזה היה פשוט קאברים של כל מיני אנשים לא מוכרים, ששרו את כל הלעיתים הכי גדולים. לימים, התברר שאחד הנגנים, אולי גם שר שם ב, בסדרה האינסופית הזאת, היה פסנתרן וזמר בשם רג'ינלד... וואי. אלטון ג'ון. אלטון ג'ון. שם הוא, ש... הוא התחיל את הקריירת הקלטות שלו. אז אולי קניתי שניים או שלושה תקליטים כאלה, אבל הכיף הגדול היה אגף הסינגלים. כי שם הם מכרו תקליטונים בעיקר של CBS, שמכרו אותם במחירים... גוחכים של משהו כמו לירה שבעים או משהו כזה. לא, אתה תגיד לך, זה כן. יותר חי בלירות. שנת שבעים משהו כזה, שבעים ושתיים, וגם, הם מכרו שם דברים שהיו כנראה ייחודיים אה, רק לישראל ולארצות נכשלות אחרות, כי הם, הם פשוט הרכיבו משני הצדדים של, התקליט, של התקליטון דברים שלא קשורים אחד לשני. זאת אומרת, היה פור טופס, שיר אחד נקרא simple game. שהוא ה... היית נוכחי משנות ה-70. מה בצד השני? ריץ' אאוט אלבי דר מ-66. נדיר, נדיר. למה אני מדבר כל כך הרבה? בואו בוא, נשמע... זה נוסטלגיה, לא? לדעת מה היה פה. באנו בשביל נוסטלגיה או <אף> בשביל לשמוע, לשמוע שירים, באמת. גם וגם. הנוסטלגיה אנחנו צריכים לשמוע מדי ה... מפי האורח, לא מפי המארח. בעצם, ה... יאללה, נוסטלגיה. בקיצור, הבי ג'יז, סארדרי נייט אחד הפסקולים הנמכרים ביותר בתולדות המוזיקה. הנשמעים גם. Staying Alive. מה פתאום Saturday Night Live? זה בכלל תוכנית טלוויזיה, זה Saturday Night Live, <laughs> שרק בארץ קראו לזה שגעון המוזיקה. אני רוצה לספר קצת על ימיך כשדרן רדיו אה, פיראטי. أو, אתה, אתה על, אה, ככה נזהר כל הזמן, שמא יגיע מישהו ממשרד התקשורת, או ש... ואכן ביום העיר הגיעו, אבל לא במשמרת שלי. <laughs> מה שכן, את זוג הנעליים שהשארתי שם עד היום לא, לא קיבלתי חזרה. מאיפה שהדארתי. שלקחו, לקחו הכל. זה באזור התעשייה באשקלון. אני מקווה שלא יסתיים במעצר פה השידור, כן? עברו שבע שנים. יש חוק התיישנות, אז זה רגוע. חוק התיישנות, היום פה כבר, אתה יודע מה, הלבינו את הכל היום כבר פה. באותה תקופה שהייתי כאילו עוסק הרבה מוזיקה, אז שמעו עליה כל מיני אנשים, חברים כאלה, ואז, לא זוכר אפילו את שמו שמע על הרדיו, פנה אלו ואמר לי, שמע, משדרים פה כל מיני כיוונים, הרבה סגנונות שונים, ובוא תביא איתך דברים של ייחודיים, שדברים שונים. אז הבאת את התקליטים מהבית, או את הדיסקים, או מה שלא... ניגנת דיסקים? היה לי קטע של dead candence, עם חמת חלילים. כבוד, כבוד גדול. כן, כן, כן, נכון. אני פתחתי איתו איזה תוכנית אחת שלי. יפה, אולי מתאים לך. וקטע מיוחד כזה, ומשם הייתי משדר כל מיני... אקיור המון, ניק טום וייטס, כל מיני דברים ש... נראה אני, לי אני ועוד שתי מאזינים שם אני, אני יכול לא אני עכשיו, ניסיתי, אני, אני רוצה להגיד עכשיו משהו נורא נורא נורא, אבל נורא איום וסטריאוטיפי, אוקיי? אתה אנטי סטריאוטיפ, זאת אומרת, אה, הנה בחור, אם אתם לא רואים אותו, בחור עם חובש כיפה, אה, והוא מספר לנו שהוא משמיע dead candence וtom waze וגדל על dpeche mode. ואתה אומר, רגע, מה זה? ומצד שני, פיוט. אתה אומנם לא מפייט, אבל אתה קרוב גם לעניין הזה. זה יפה מאוד. זה מישהו a... שהוא פתוח לכל הזרמים, לכל הדברים, והלוואי והרבה מאוד אנשים <ד dedans> היו ככה. אז נחזור לימי הרדיו-אליזים. אז הייתי מגיע, נותן שם שעתיים. לא פעם קיבלתי טלפון עם, uh, uh, מאוד, כאילו, מה, מה, תעוף, תן לנו את הסחורה הרגילה? אמרתי, לא, לא. תלמדו. צריכים להתחיל, להכיר, צריכים להכיר, להכיר וצברתי סוג של קהל מסוים, והיה מאוד זה מאוד גם כיף. גם משהו חינוכי מצידך, להכיר להם מוזיקה שאולי הם לא שומעים בבקשה? לא חשבתי כל כך על ה... באותה תקופה לקהל כמו על עצמי, כי זה מה שיש, זה אני. אני באופן כנראה לי כזה, היה לך כיף שלי... לשדר. כיף לשדר. הוא מביא את ו... עצמו. גם דמיינתי שיש הרבה יותר מאזינים בדברים <laughs> שאני שומע. <laughs> ודווקא בסוף, אני מאמין ש... כשהיית מביא משהו ממש מוכר כמו ביגין שהייתה יותר, יותר הסיגרון שפחות שומעים, אנשים ג'וי דיוויז'ין, כל מיני כאלה, אז... גם ג'וי דיוויז'ין, אתה רואה את זה? גם ג'וי דיוויז'ין, הכל. טוב, היום היית הרבה יותר פורח, אני חושב, לא? אני מאמין שכן, אבל גם יש הרבה יותר שמתחרים בתחום. אבל היום כבר אין את הפיראטים, היום אתה יכול, כבר אין כזה דבר פיראטי, רדיו פיראטי, כי היום כן, כל אחד כן. יכול בעצם, עם, עם האמצעי הנכון, ליצור תחנה ולשדר ברשת. מאוד ו... זה קשור, אני חושב שכן. יכול, ופה כמו שנקרא, בגלל שזה ברשת, הקהל המאזינים שלך הוא מאוד מאוד גדול ורחב. מישהו מתחבר לדבר הזה, פשוט נרשם או שעוקב... תעזורי לי במוח תוכניות, תיזהר, אני... מצוין, אני חושב שזה טוב. דבר טוב. אל תסתכל עליי, זה הוא אשם. אני בסך הכל, מה אני צריך עוד מתחרים, באמת? אתה זה משהו פה. ייחודי, זה משהו אחר. אני חייב לפתוח סוגריים בכל העשייה הזו, בכל השנים. האישה שהייתי, לא, לא כיבשו אותה באמת. דחיפה והבנה וכל ההזדמנות. ומה האשמה של האישה שלך? הילה, הילה. תמיד הצידי. אחד הדברים שנשמע בהמשך הוא סיפור מצחיק, אבל ספר אותו בבוא העת. אנחנו רוצים עוד בהמשך לשמוע לפחות עוד שיר אחד מהפרויקט שלך, אבל עדיין אנחנו נשארים עם התקליטים. אתה הבאת לנו כאן אוסף של סופר רימיקס 84. כן, אתם יודעים, היו לוקחים... שירים, ועושים להם רמיקס, מרחיבים אותם קצת, מגדילים אותם, מעריכים אותם, לפעמים, לפעמים מעריכים אותם מאוד מאוד, לפעמים מעריכים אותם עד זרה, מה שנקרא. אנחנו נשמע שיר של פוליאנג, שבחר פה. וכרגיל, אצל פוליאנג, כל הלעיתים שלו היו קאברים של אחרים. נדמה לי שהמקור לשיר הזה זה זמר בשם ניקי תומאס, זה מ-1970 במקור, יכול להיות שאני טועה. אם אני אטעה, אז אני אתנצל כמובן. הוא עכשיו. עשה לו גרסת רגעי. גם במקור זה הרגעי. זה נקרא Love of the common people. ואני רק אשוויץ ואומר שאני ראיתי, יצא לי לראות את כל יאנק פעמיים בלונדון, ב-83, ב-84, פעם בהמאס מיטודיון ופעם אחת בוומבלי ארינה. ואחת מהם הייתה ב... Uh, יום לפני קריסמס, ב-24 בדצמבר, בשיום ההופעה, ירדו בלונים, מינוס תקרה, על הקהל, היה חגיגי כזה, ואז נשאר שוב לקריסמס. ועד כאן, אנשים, לאבו וקומנטים. Without a pledge for the party to go But you know She'll get by Cause she's living in the love of the common people Smile from the heart of a family man Daddy's gonna buy you a dream to cling to Mama's gonna love her just as much as she can And she can It's a good thing you don't have to spare People fall through the hole in your pocket and you lose it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 than it the tights are oh, the fit that you stay away uh, uh, just yeah. take them and stride for family pride you know that faith is at your foundation oh, no, with no. a whole lot of love and a warm conversation but don't forget to pray face making it strong it long and we're living in the love of the common people spouse from the heart of a family man that is gonna buy you a dream to cling to mama's gonna love it just as much as she can you ועם פול יאנג ברקע, אז בוא נדבר קצת על הילת חייך. כן, הילת חייה היא... הכרנו בלימודים? עבודה תואר, ומאז אני, היא סובלת אותי 25 שנה בערך, גם בפלאפון, היא, היחידה שסובלת אותי זה השם זיהוי אגב, ותמיד לצידי, תמיד לידי, מדייקת, מאופקת, כדרכן של נשים, בינה, הסתכלות יותר עמוקה, סבלנות, מכילה את כל השיגעונות שלי, ולצד השיר שנשמע כרגע, סיפור אה, אה, שאני שורף את עצמי בסיפור הזה, אבל לא משנה. לפני מספר שנים גרנו במושב זרחיה בשכירות והיא התקשרה אליי לאחר דקה וחצי שהקיש אותה הנחש צפה. וואי. אני הייתי במרכזו של טורניר שש בשם חבר בכמה דירות בקצה המושב השני וכאילו שתי, שתי מחוזות נפרדים והתחילו להתאסף אנשים סביבה והבינו את ה... ואז התקשרה אליי וסיפרה לי את זה ואז עניתי לה תשובה מאוד מאוד עמוקה ומתחשבת אמרתי, רגע, לבוא? וזה פה מספיק. ונפל לי הסימון אחרי כמה דקות, הבנתי את החומרה, ומשם טסתי לברזילי, טיפו טיפ, טיפ, נמרץ כמה ימים, ואז... מתי זה היה? לפני מספר שנים. וכשכתב את השיר תמיד לנגדי, אמרתי שכאילו... השש באותו, באותו רגע השש היה <laughs> לנגדי. ואני חייב איזה שיר פיצוי כזה, באמת שיר שאני מאוד מאוד אוהב אותו, שיר מבצעת אותו מאוד מאוד יפה. יש לו מילים... עם גוון פיוטי כזה, עם חז"לי כזה, יהודי עמוק. שיר אהבה הם מילים מאוד מאוד... וזהו, אני מקדיש אותו לאשתי, ובכלל הנשים הנפלאות שסביבנו, שתומכות ועוזרות. שאנחנו לא מעריכים אותן מספיק. כן, צריכים תמיד להיות לנגדנו. והן מזכירות לנו את זה, כן. מזכירות. אותן מספיק. הנה, שיר יפרח. תכף תבוא. כי הפעלנו, צפונות. אבל לוקח זמן, אז אנחנו ננסה שוב להפעיל את זה. קדימה. וואלה, לא שומעים? בטח לא שומעים, לא... צפונות ליבך כחידה סתומה מבטיך הקפוא תשובה נעלת Vaiathers <laughs> A wedding A wedding She is настоящ A wedding The wife When jest Her tradition She is The sentiment This A's A lot Of May Good itu Good nya Today mythology She is not Very normal leaned into a private Thank <laughs> you. תהיה שיר פרחי, מתוך הפרויקט... דנות יופי של שיר, ויופי של כל. ואנחנו חוזרים לתקליטים. מזמרת לזמרת. גלי עטרי. למה גלי? גלי, יש בה משהו מיוחד שמעורר בי, לא יודע, ערנות, שמחה, חיים, גם כל המדהים שלה. גם אחותה הייתי שומעת הרבה, זיכרונו לברכה. ו... יש לה שירים נפלאים, ככה, מילה אחרת. כיפי עם מילים יפות. היא שרה בעיקר יפה. שירים מקפיצים, שירים עמוקים, יש להם... מגוונת מאוד. יוצרת. גם אנחנו לא צעירים, אז אנחנו כבר גדלנו עם הרבה שירים של אז. ובחרתי את זה כי הוא כיפי, הוא קפיצי, הוא קליל, הוא... הכל עומד במקום. הכל עומד במקום. אני גם הרבה <טוב>, זמנים אחרים, הם <כמה> עוברים מהר. בדיוק, בקיצור.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 הזמן ממשיך ללכת, גם אנחנו מתקדמים עם הזמן, ואנחנו מגיעים לחלק האחרון של התוכנית, ובהתאם לאהבות המגוונות שלך... הגדרת את זה נהדר. אז הנה מ... במוזיקה, כן, לא בחיים האישיים. ברור, ברור, ברור, ברור, ה... ברור. אנחנו יודעים שהילה מאזינה עכשיו לתוכנית, או אפילו צופה בך בשידור חי, תעשה לה שלום. היא על הכנרת שלום. כרגע. אז, אז היא לא רואה בשידור חי. לא נורא. מי בי? לא נראה, לא, לא נראה. לא נורא. אחר כך זה, זה... כן, זה הזמן להזכיר לכם שאנחנו מעלים את התוכנית גם לאתר לעיתון קום, ועושים לזה קישור בפייסבוק. בקיצור, כל מי שרוצה לשמוע, יוכל לשמוע, וכל מי שרוצה לראות. גם יוכל לראות. וזה הזמן גם להגיד לכם. שכחנו להגיד לכם. אנחנו ברדיו קסם. 106 FM. אמרנו? אמרנו. אפשר להמשיך הלאה? פינק okay. פלויד, Dark Side of the Moon. Okay. גם אתה גדלת על זה. פינק פלויד, כן. מישהו הראיר, Dark Side. The wall, המון. פינק פלויד זה פינק פלויד. זה הראשון ש... של פינק פלויד שהתוודעת אליו, או שהלכת לא בסדר כרונולוגי? מישהו הראיר. Okay. שאותו תקליט מופלא, שאני סיפרתי את זה פה כשקוטנר היה, נדמה לי. אה... אני נסעתי מרחובות לנס ציונה, לא יודע למה, לכנו תקליטים כדי לקנות. היה את זה גם ברחובות, אבל קניתי בנס ציונה, חזרתי הביתה, שמתי צעד א', נגמר, עברתי לצד ב', חזרתי לצד א', ושמעתי את התקליט הזה פעמיים מההתחלה ועד הסוף באותו יום, ויכולתי לשמוע אותו עוד. חשבתי שאת שחרקת אותו. לא, הוא שמור בבית במצב טוב. מה חשבת? אנחנו עם פינק פלואיד. עם אחד פינק הדברים פינק החשוב. החשובים ביותר בחיים. לא הכי חשוב... אנחנו אומרים? מאני. מאני מאני. לא רק כסף נגמר לפעמים, גם הזמן שלנו, רק, רק בתוכנית, רק בתוכנית, לא... אנחנו שמחנו לארח פה יורם אוחיון, שהוא גם כותב, יוצר, מטפל, ומי שעושה עכשיו פרויקט מוזיקלי יוצא מן הכלל, לפחות לפי השירים ששמענו, ו... יורם, בוא תתקרב למיקרופון ותיפרד גם אתה. תודה שהיית פה. תודה רבה שאירחתם אותי. תוכנית נפלאה, צוות נפלא, אנשים מדהימים, אנשים רוויי מוזיקה, ידע, מקצועיות. יש שם מה לדבר ויש עם מי לדבר. אני אשלח לך את הצ'ק אחר כך. כן? נהניתי מאוד, באמת, היה ממש כיף. גם אנחנו. זה הזמן לתודות, תודה לאמירה, המתיקה שלנו. תודה לרובי הטכנאי שלנו. תודה ליוני בגן, קצין אספקה ראשי, הפעם לא היה צריך לספק לנו שום דבר, אבל הוא ישב פה, הוא הוסיף, הוא סיפק תובנות וקונטרות. ועם כל הכבוד לפינק פלויד, אנחנו רוצים לסיים בעוד שיר מתוך הפרויקט שלך, ועוד שיר ששרה, שיר יפרח, והוא נקרא... לעוף ולעוף. רגע של ריחוף מעל הגוף, ככה לכולנו, קצת מהשגרה קצת. ועם השיר הזה אנחנו נסיים את מעדן ויניל להפעם. תודה שהייתם איתנו, תחזרו בשבוע הבא לעוד מעדן ויניל. יוני לא יהיה פה, אבל אנחנו נהיה. שבוע לאחר מכן נעבור. ויהיה גם עורך. אנחנו מקווים, אנחנו לא מבטיחים שום דבר, אבל תבואו. ופוקסי יהיה עורך אמרנו. אני לא יודע, אנחנו נחכה לשבוע הבא ונדע הכל. ועד אז נאחל לכולכם שבוע טוב ורק שבועות טובות, ונוסיף שליבנו עם משפחות החטופים, ונקווה שזה יסתיים במהרה ולטובה. טוב, זה לא, לא בדיוק מה שאנחנו רצינו, אנחנו רצינו את אה, לעוף ולעוף. אז הנה, אחרי ההקדמה הנחמדה שאני עשיתי שלא נביא את לעוף ולעוף. הנה. אתה סולח לנו על הפשלה הקטנה, נכון? Let there be a little full light on the landscape She recorded <laughs> . מדיאו כפר, 106 FM, מהמכון האקדמי-טכנולוגי בחולון